На вечерю до салону вони увійшли разом. Усе, як годиться. Чоловік ніжно підтримував дружину під ліктік, відсунув стілець, дочекався, поки вона сяде, поцілував руку і сів сам. Любо дорого подивитись. Муся огляділа публіку. Усе було, як і минулого разу. Тихо награвав на роялі шансоньє. В кутку сиділи картярі. Серед присутніх були навіть княжна Анастасія, очі якої ще червоніли від недавніх сліз, і Ольга з розпухлим з тих же причин носиком. Тобі спущений з рук тихо гриз ніжку стола. Гості поволі стікалися до зали. Режисер з оператором продовжували фіксувати події. Поетеса Зінаїда пихкала димом в обличчя модного письменника. Прекрасна Ванда вчила дам вирізати орігамі. – Тільки-но ну, уявіть, – шепнула Муся Олексію, – десь там внизу, в льодовні, лежать два небіжчики, а тут музика, сміх. Ну, для них Олексій кивнув на присутніх, не два, а один небіжчик, смерть якого вважається нещасним випадком. І, до речі, погляньте, мадам Шток та її синок за своїм спорожнілим на один стілець столиком досить вправно орудують виделками. Так. Працюють закони самозбереження, згодилася Муся, поглядаючи, як мадам розправляється з бівштексом, із якого сочиться червона рідина. Як писав Огюст Конт, природні закони суспільства треба вивчати на наукових засадах. Олексій здивовано скинув брови. Це ще один ваш кумир? Це французький філософ-позитивіст, сказала Муся, радіючи, що може взяти у крапки інтелектуальний реванш. До речі, у нашому розслідуванні він теж міг би згодитися. Це ж яким чином? А таким, що Мсьє Конт вважав, що всі ми, вона обвела рукою залу, знаходимось в одній соціальній системі, кожен елемент якої є певною частиною цієї системи. А це означає, що всі ми тим чи іншим чином пов'язані між собою. Усі. Варто лише систематизувати ланцюг явищ. В даному випадку до такого ланцюга входять три відпущені нами пані – ювелір Шток і Вільгельм фон Айн. «Айзен, однак, гадаю, тут обов'язково знайдуться і інші ланки». «Згоден», – сказав крапка, – «але звідки стільки знань? Щось вони не схожі на бульварні романчики вашого «Били «Я, між іншим, ще й фізику з хімією вивчала», – насупалась Муся, «а ще медичні курси при університеті відвідувала». Вона ледь язика йому не показала, так і розпирало її від його здивованого погляду. Гм, пробурмотів він, вражаюче. Він хотів щось запитати, але над їхніми головами несподівано виросла постать Іпполіта Вікентівича. І Муся змушена була голосно промовити дзвінким Вередливим голосом, уявляєш, любий, пані Петушкова в Парижі їла жаб'ячі стегенця. Фі. Олексій не встиг нічого відповісти, адже Іполіт Вікентіович, схилившись над мусою, вимовив зневажливу тераду, до якої, певно, довго готувався, перебуваючи за стійкою шинквасу. Ех! Марія Матвієвна, за вами такі посадовці впадали, такі гідні партії вам татусь готував. Що я тепер йому повідомлю, що мовляв, пропала Марія Матвієвна, була панянка благородної крові, а стала